Yahya 14-cü fəsil Qoy, ürəyiniz təlaşa düşməsin. Allaha iman edin. Mənə də iman edin. Atamın evində çoxlu məskəm var. Əgər olmasaydı, sizə deyərdim mi ki, sizin üçün yer hazırlamağa gedirəm? Gedib sizin üçün yer hazırlayandan sonra yenə gəlib sizi öz yanıma götürəcəyəm ki, Mənim olduğum yerdə siz də olasınız. Gedəcəyim yeri aparan yolu tanıyırsınız. Tomas İsaya dedi, Yə Rəbb, hara gedəcəyini bilmirik, yolu necə tanıya bilərik? İsa ona dedi, Yol, həqiqət və həyat mənəm. Mənim vasitəm olmadan heç kim atanın yanına gələ bilməz. Əgər məni tanısaydınız, Atamı da tanıyardınız. İndidən siz onu tanıyırsınız, Onu görmüsünüz. Filip ona dedi, Yərəb, Atanı bizə göstər, Bu bizim üçün kifayətdir. İsa ona dedi, Xeyli müddəttir ki mən ben sizinləyəm. Məni tanımadınmı, Filip? Məni görən, atanı görmüş olur və sən niyə atanı bizə göstər deyirsən? Mənim atada atanın da məndə olduğuna inanmırsam. Sizə söylədiyim sözləri özümdən söyləmirəm. Məndə olan ata öz işlərini görür. Mən ata deyəm, ata da məndədir. Bu sözümə inanın, heç olmasa o işlərə görə inanın. Doğrusunu, doğrusunu sizə deyirəm. Mənə iman edən şəxs, mənim etdiyim işləri özü də edəcək, hətta bunlardan da artığını edəcək. Çünki mən atanın yanına gedirəm və mənim adımla hər nə diləsəniz, onu edəcəyəm ki, ata oğulda izzətlənsin. Əgər mənim adımla məndən bir şey diləsəniz, onu edəcəyəm. Əgər məni sevirsinizsə, əmirlərimə riayət edəcəksiniz. Mən də atadan xaiş edəcəyəm və o sizə başqa bir vəsadətçi göndərəcək ki, daim sizinlə olsun. O, həqiqət ruhudur. Onu dünya qəbul edə bilməz, çünki onu nə görür, nə də tanıyır. Sizsə onu tanıyırsınız. Çünki sizinlə qalır və daxilinizdə olacaq. Sizi yetim qoymaram, yanınıza gələcəyəm. Az bir müddətdən sonra dünya daha məni görməyəcək. Amma siz məni görəcəksiniz. Mən yaşadığım üçün siz də yaşayacaqsınız. O gün biləcəksiniz ki, mən atamdayam. Siz məndəsiniz. Və mən siz deyəm. Kim əmirlərimə bağlı qalıb, Onlara riayət edirsə, Məni sevən odur. Məni sevəni, Atam sevəcək. Mən də onu sevib, Özümü ona zahir edəcəyəm. İskariyot deyil, O biri Yahuda ona dedi. Yarəb, Necə olacaq ki, Özünü dünyaya deyil, Bizə zahir edəcəksən? İsa ona cavab verdi. Kim məni sefsə sözümə riayət edər. Atam da onu sevər və biz onun yanına gəlib onunla məskən salarıq. Məni sevməyənsə sözləmə riayət etməz. Eşitdiyiniz söz mənim deyil. Məni göndərən atanın sözüdür. Hələ yanınızda qalarkən sizə bu sözləri söylədim. Lakin vəsadətçi Atanın mənim adımla göndərəcəyi müqəddəs ruh hər şeyi sizə öyrədəcək və söylədiyim bütün sözləri yadınıza salacaq. Aranızda sülh qoyub gedirəm. Öz sülhümü sizə verirəm. Mən onu sizə dünyanın verdiyi kimi vermirəm. Qoy ürəyiniz təlaşa düşməsin və qorxmayın. Size, indi gedirem, sonra yine yanınıza geleceğim, söylediğimi eşittiniz. Eğer məni sevseydiniz, atanın yanına gideceğime sevinerdiniz. Çünkü ata, məndən üstündür. Bunu indi öncedən size söyledim ki, baş verende buna inanasınız. Daha sizinle çok danışmayacağım. Çünki bu dünyanın hökumdarı gəlir. Onun mənim üzərində heç bir səlahiyyəti yoxdur. Ancaq dünya bilməlidir ki, mən atanı sevirəm və ata mənə nə əmr etdirsə, ona əməl edirəm. İndi isə qalxın buradan gedək.